Fáradalmak és nélkülözés, mint hiába. Hosszú vándorlás után éjfél tájban elértük templom templomvárosát. Szűk utcáin hamar elvesztettük az irányt. Már kéze leült a hátizsákokkal egy sötét zugba, még én megpróbáltam tájékozódni. A nyitott templom ajtókon át isten szobrok előtt égő gyertyákat láttam, és gyakran kellett a hirtelen felbukkanó szerzetesek elől elrejtőznöm. Egy jó órát vesztettünk, mire a város mögött újra megtaláltuk az Zarándak utat. A sok korábban olvasott könyvből tudtam, hogy most már hamarosan elérjük az úgynevezett belső határvonalat. Ez 100-150 kilométer távolságban párhuzamosan fut az igazi ország határral, és a két vonal közötti területre való belépéshez az ottani lakosság kivételével mindenkinek útlevéllel kell rendelkeznie. Így hát különösen figyelni kellett arra, hogy ne akadjunk a sűrű rendőrjáratok valamelyikébe. A völgy, amelyben most fölfelé kapaszkodtunk, egyre lakatlanabbá vált. Nem volt nehéz nappalra alkalmas tábor helyet találni, Gondtalanul hagyhattam el rejtek helyünket, hogy vízért menjek, sőt, egyszer tüzet is gyújtottam, és zappelhet főztem, amely 14 nap óta az első melegételünk volt. Már körülbelül 2000 méteres magasságban jártunk, és éjjel gyakran mentünk el butiák táburai mellett. Ezek tibeti kereskedők, akik nyarant a kisboltjaikban árulnak dél-tibetben, télire pedig Indiába mennek. Sokan közülük a meleg évszakot, a három-négy méter magasságban fekvő kis falvakban töltik, ahol árpát termesztenek. A táborok közelében, melyek mellett éjjelente elhaladtunk gyakran a dolgunk tibeti kutyákkal. Ezzel a közepes nagyságú, hosszú szőrű, támadó fajtával most találkoztunk először. Ének idején érkeztünk az egyik Butia faluba. Nagyon otthonos benyomást keltett zsindei tetős alacsony házaival, Melyekre nehezékül köveket tettek. Közvetlenül a falu mögött azonban kellemetlen meglepetés várt ránk. Vízmosta hordalékkal szegélyezett, erős sodrású patak keresztezte utunkat, amelyen hiába kerestünk hitat. Más módon is lehetetlennek tűnt átkelni a patakon. Végül elhatároztuk, hogy egy búvó helyről megfigyeljük ezt a helyet, mert elképzelhetetlen volt, hogy az arándok út itt megszakadjon. Kora reggel csak ugyan megindult az zarándokok áradata, és legnagyobb csodálkozásunkra éppen ott keltek át a patakon, ahol mi azt éjszaka hiába kíséreltük meg. Hogy miként tudtak átkelni, azt sajnos nem láttuk jól, mert egy erdő elzárta előlünk a kilátást. Az is különösnek és megmagyarázhatatlannak tűnt, hogy a zarándok folyam kora délelőtt megszakadt. A következő este ismét ugyanazon a helyen próbáltunk átjutni, Lehetetlennek tűnt. Végre rájöttem a nyitjára. Olyan patak folyt itt, amely a magas hegyek megolvad havát vezette le. A rohanó patakot a gletserek jege táplálja, és a legnagyobb víztömeg meg délelőttől késő éjszakáig halad át rajta, így kora reggel a legalacsonyabb a vízállása. Úgy volt, ahogy sejtettem. Amikor korahajnalban megint a patakhoz mentünk, egy kezdetleges híd fagerendáit láttuk a vízből kiemelkedni. Óvatosan átegyen rajta, és elértük a túlsó partot. A pataknak egyre újabb és újabb ágai tűntek fel, amelyeken ugyanolyan nehezen lehetett csak átkelni. Én már az utolsón is túl voltam, amikor már kéze megcsúszott, és beleesett a vízbe. Szerencsére egy fatörs fölött, különben elragadta volna az ár. Amikor teljesen átázva és kimerülten ismét mellettem át, nem lehetett rávenni, hogy tovább jöjjön. Legalább a közeli erdőig szerettem volna eljutni, ám ő tüzet rakott és kezdte kiteregetni, hol miatt száradni. Most bántam meg először, hogy nem engedtem ismételt kérésének, hogy egyedül folytassam a menekülést. Úgy gondoltam, hogy végig együtt kell kitartanunk. Mekkora ott termett előttünk egy indiai és egy rövid pillantást vetve európai tárgyainkra, azonnal faggatni kezdett bennünket. Csak most értette meg már kéze, milyen nagy hibát követett el. Gyorsan összecsomagolta holmiát, de alig tettünk meg néhány lépést, amikor elénk állt egy másik, igen tekintélyes kinézetű indiai, aki tíz markos legény követett. Az útleveleinket kérte tökéletes angolsággal. Úgy tettünk, mintha nem értenénk meg, és kasmíri zarándokoknak mondtuk magunkat. Rövid gondolkodás után igen, bölcs, de ez számunkra végzetes döntést hozott. Két kasmíri van egy közeli házban, azokkal meg tudjuk magunkat értetni, tovább mehetünk. Micsoda öltöngös véletlen vezéret két kasmírit erre a vidékre. Én ezt csak azért mondtam, mert a legnagyobb ritkaságok közé tartozott kasmíri emberrel találkozni erre felé. Azt a kettőt, akiről beszélt, árvíz víz, kár hívták ide. Amikor előttük álltunk, beláttuk, hogy elérkezett lelepleztetésünk pillanata. Ahogy ilyen esetekre megállapodtunk, elkezdtem már kézével franciául beszélni. Az indiai ugyanazon a nyelve rögtön a szavunkba vágott, és felszólított bennünket, hogy nyissuk ki a hátizsákjainkat. Amikor angol-tibetű nyelvtanomat meglátta, azt mondta, jobb volna, ha felfednénk magunkat. Most már beismertük, hogy szökevények vagyunk, de nem árultuk el nemzetiségünket, és angolul beszéltünk vele. Bár röviddel ezután egy kedélyes szobában teáztunk, határtalan csalódást éreztem. Menekülésünk 18. napján történt, és mindaz a nélkülözés és fáradalom, amit elszemmettünk, hiába való volt. Az a férfi, aki bennünket kikérdezett, Terigárvál állam erdészetének a legfőbb főnöke volt. Anglia, Franciaország és Németország főiskoláin végezte erdészeti tanulmányait, és ennél fogva tökéletesen beszélt mind három nyelven. Az árvíz, ezen a vidéken már száz év óta meg nem katasztrófa miatt jött ide szemle útra. Mosolyogva sajnálkozott jelenléte fölött, de ha már egyszer jelentést tettek neki, teljesítenie kellett a kötelességét. Ha ma mind a ma körülmény összejátszására gondolok, melyek elfogatásunkhoz vezettek, azt kell mondanom, hogy több, mint bal volt az, amellyel tehetetlenül szembe kerültünk. Ennek ellenére egyetlen percig sem kételkedtem abban, hogy ezúttal is kiszabadítom magam. Már kéze azonban annyira kimerült, hogy nem akart már velem tartani. Bajtársiasan átengedte nekem pénze legnagyobb részét, mivel tudta, mennyire szűkében vagyok. Alaposan kihasználtam ezt a napot, hogy annyit egyek, amennyit csak belém fér, hiszen előzőleg már több napig csak nem minden táplálék nélkül meneteltünk. A főerdész szakács a szünet nélkül hordta elénk az enni valót. A fogások felét mindig eltüntettem a hátizsákomba. Kora este volt még csak, amikor kijelentettük, hogy fáradtak vagyunk és aludni akarunk. Ránk zárták szobánk ajtoját, és a főerdész az ablakunk előtti verandára állította az ágyát, hogy szökésünknek ezt az útját is elzárja. Amikor egy pillanatra eltávozott, veszekedést mímeltünk, ahogy azt előzőleg pontosan megbeszéltük. Már kéze hangosan zajongott a szobában, kiabált és szitkozódott, magas és mély hangon fölváltva, mint a ketten lennénk bent, és vadul veszekednénk. Ez alatt én a hátizsákkal kiugrottam az ablakon, megvártam, amíg az őrjárat a ház sarka mögött eltűnik, és leugrottam a négy méter magas verandáról. Negyven kilós hátizsákommal elég puha talajra estem, így hamar magamhoz értem, és mivel időközben besötétedett, a kerítésen át könnyen eltűntem a szurok fekete erdőben. Újra szabad voltam. A ház csöndes maradt, és minden izgalom ellenére mosolyognom kellett, ha a szobájában tovább szitkozódó már kézére, vagy az ablakunk alatt az ágyában örködő főerdészre gondoltam de tovább kellett mennem, és izgalmamban egy pihenő junyái közé keverettem. Mielőtt még visszafordulhattam volna, egy kutya jókora darabot harapott ki a nadrágon fenekéből. Ilyetemben egy túl meredek, rossz útra tévedtem, ahonnan vissza kellett fordulnom. Sajnos azonban ez is tévút volt, végül több mint négy órát vesztettem, és már derengeni kezdek. Egy útkanyarban, mint egy húsz méternyire egy medvét pillantottam meg, amely azonban szerencsére rólam tudomás sem véve továbbált. Naparra ismét elbújtam, noha a környéken emberi településnek semmi nyoma nem volt. Én azonban tudtam, hogy a tibeti határ előtt még egy falunak lennie kell. A következő éjjel végig meneteltem, és már ezer méter magasságba jutottam. Már csodálkozni kezdtem, hogy még mindig nem értem el azt a falut. Talán túlmentem rajta? De egy falut mégsem lehet olyan könnyen nem észrevenni, így továbbmentem akkor is, amikor már világosodott. Ez lett a vesztem. Mert egy éles kanyar után egyszerre közvetlenül a faluházai között találtam magam egy sereg vadul gesztikuláló ember előtt. A helység tévesen volt a térképeimre rajzolva, és eltévedéseim folytán üldözőinnek sikerült megelőzniük engem. Azonnal körülfogtak, bevezettek egy házba, majd megvendégeltek. Itt ittam először vajas teát, és ettem kampát, a tibetiek fő eledelét, amely ellen a gyomrom igencsak tiltakozott, holott később évekig magam is szinte csak ezen éltem. És itt találkoztam először igazi tibeti nomádokkal, akik júnyájaikkal sót hoznak Indiába, és cserébe árpát visznek haza. Két éjszakát töltöttem ebben a faluban, amelyet ne lángnak, hívnak. Már újabb szökési terveket dédelgettem, és erre nem egy kínálkozó alkalom is adódott, most először éreztem magam túl fáradtnak, és kimerültnek ahhoz, hogy végre is hajtsam őket. A visszautazás az eddigi megpróbáltatásokhoz képest valóságos élvezet volt. Nem kellett szípekednem, és jól elláttak mindennel. Újra találkoztunk hát már kézvével a Főerdész házában, oda vissza engem is. Meglepetésem határtalan volt, amikor néhány nappal később két, szintén a régi táborunkból megszökött foglyot kísértek be. Az egyikükben régi bajtársamra, Peter Aufschneiterre ismertem. A másik ember egy Kalenberg nevű szerzetes volt. Közben újból komolyan foglalkoztatott a szökés gondolata. Barátságot kötöttem az őrszemélyzet egyik indiai tagjával. Átadtam neki térképeimet, iránytűmet és pénzemet, mert tudtam, hogy a motozások miatt lehetetlen lesz azokat újból becsempészni a táborba. Megbeszéltem vele, hogy jövő tavasszal visszajövök, addig ő mindent megőriz és vár rám. A táborba visszavezető út keserves gondolatát csak az újbóli szökési kísérlet tervetette elviselhetővé. Mivel már kéze még mindig beteg volt, csak lóháton tudta az utat megtenni. Még egy kellemes élmény szakította meg utunkat. Teri maharadzsája meghívott és fényesen megvendégelt bennünket. Ezután újra a szöges drót felé vettük az irányt. Amikor utunk során egy hőforrásban megfüröttünk, azt vettem észre, hogy csomókban hullik ki a hajam. Nyilván a fekete festék ártott meg neki, amelyet használtam. Az önkéntelen kopaszodás és a külsőmön is nyomot hagyó fizikai megpróbáltatások miatt nem egy bajtásom alig ismert rám a táborban.